Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. Използвай музиката като велико благо от Бога за доброто на човечеството. Всичко в бъдещата култура ще дойде по пътищата на музикалната хармония. Божият дух чрез нея ще даде на човечеството своите най-красиви форми, за постиженията на доброто, справедливостта и разумността. В музиката има една притегателна сила, както магнитът привлича железните стърготини. Ако човек посее една череша и всяка сутрин и пее, тя ще даде много хубави плодове, а ако посее друга череша, на която не пее, нейните плодове ще са твърди различни от тези на първата. Това е динамичната сила в музиката. Всеки, който пее или свири, трябва да произвежда динамични сили в себе си или в окружаващите. Ако той е внесал в своите тонове нещо разумно, нещо възвишено, тогава около него се създава особена аура, с която той разполага хората към добро. Същевременно той придобива една мекота в себе си, но и една активност, която се изразява в желание да приложи своите добродетели. Динамичната сила вътре в човека го прави радостен и готов на всякакви жертви за великото в света. Тази е силата, която кара хората, когато излизат от концерт, да се стремят да правят добро. Музиката може да настрои външно хората, а може и да ги преобрази вътрешно, да проявят доброто в себе си. Основният тон на физическият свят е доброто. Между вас има някои, които казват, че не могат да пеят. Глас имаш, гърло имаш, въздух имаш, значи можеш да пееш. Въпросът е, че с пеенето пари не можеш да печелиш. Всеки може да пее. Под думата пея аз разбирам една права мисъл, която става по закона на музиката. Ти не можеш да мислиш право, ако не можеш да пееш. По думата музика разбирам правите мисли, правите чувства и правите постъпки. Това е музика. Ти не можеш да направиш добро извън музиката. Доброто е само по себе си, основата на музиката. Има гама до мажор. Домажор, аз разбирам доброто в света, основата, от която започваш, ти не можеш да дишаш, ако нямаш въздух. Ти не можеш да имаш понятие за света, ако нямаш светлина. Трябва да разберете. Даденото. Може да предадем само това, което знаем. Доброто може да го предадеш, истината може да я предадеш. Истината може да мине през тебе. Музиката трябва да мине през тебе. Ти трябва да бъдеш един добър проводник. Оставете старите теории. Бъди Добър проводник на истината, обръщай внимание на истинския певец, на гениалните хора, които пеят хубаво. Ако искате да бъдете добри, обръщайте внимание на всички добри хора в света, на всяка добра постъпка. Доброто е едно правило за хубавото пеене. Ако можете да пеете, работите вървят гладко. Всякога, когато в живота си срещнем трудности, когато не ни върви, значи музика нямаме. Когато изгубим музиката, работата не върви добре. Казваш, че не можеш да живееш без музика. Прав си, музиката е метод, чрез който се разрешават всички въпроси. Тя трябва да влезе вътре в човека. Ако не мислиш, не чувстваш и не постъпваш музикално, нищо не можеш да постигнеш. Тази музикалност в човека наричаме вечно добро. Без музика не можеш да бъдеш добър. Това е изключено. Обръщаш се към някого грубо и го питаш. Какво искаш? Това е животинско отношение. Така и животните се обръщат едни към други. В това няма никаква музикалност. В злото няма музика. Единственото нещо, което няма музикалност, е злото. Доброто това е божественото изявление. То е музикално. В злото няма музика, понеже тоновете там са разхвърляни. Още при създаването на света, Бог е поставил силите на човешкия мозък в хармония. Следователно, човек трябва да се пази от всичко, което нарушава тази хармония. Щеславието, гордостта, страхът, гневът. Са сили, които нарушават хармонията на мозъка. Те са подобни на червиите, които изяждат плодовете на дърветата. Ако намерите основния тон на вашите погрешки и им засвирите, те ще изчезнат и ще дадат условия да се прояви доброто. Щом намерите основния тон на доброто, то започва да расте, а щом намерите основния тон на злото, то започва да се руши. Музиката създава сцепление между частиците на телата. Докато хората пеят, те се чувстват като братя, готови са да се примирят. Музиката носи живот. Пеенето представлява мощна сила в живота. То е мощно течение, в което пее всяка клетка. Чрез музиката може да се стопи и най-коравата обвивка около човека. Музиката може да се уподоби на слънцето в живота. Тя има сила да разрушава леда, омразата и изобщо всички отрицателни мисли. Разсипва ги. Тя дава подтик в живота и кара човека да върши благородни дела. Тя го импулсира, потиква напред неговите мисли и чувства. Като пее и свири, човек се въодушевява и започва да мисли и чувства и да постъпва правилно. Музиката – това е прилагане на божествените добродетели. Доброто за да се прояви непременно трябва да употребим музиката. Ти не можеш да станеш музикант, ако не си добродетелен. Ти не можеш да станеш философ, ако не си добродетелен. Ти не можеш да станеш красив, ако не си добродетелен. Ти нищо не можеш да станеш, ако не си добродетелен. Добродетелта е основа на живота. Доброто е основа на живота. Това трябва да го знаете. Доброто това са сили, които идат отгоре. Знае се от музиката, че колкото по-високи са тоновете, толкова по-голям брой трептения имат. Същият закон се отнася и до доброто и в него има степени, възходящи и нисходящи. В доброто, също както в музиката, има интервали. Секунда, терца, кварта, квинта и т.н. И в него има гами. Изобщо, под думата «добро» в музиката се разбира да се установи един ред, една поредица. Днес доброто може да издава само отделни тонове, но в бъдеще то ще проговори. Да бъде човек добър, това е музика. Добрият човек е цигулка, от тоновете на която всеки се възхищава. Който прави добро, той е музикален човек, напълно хармонизиран в своите мисли, чувства и действия. Който не прави добро и се отказва от него, не е музикален. В него няма никаква хармония. Само добрият човек е музикален. Казвам да бъде човек в сегашния свят добър е опасна работа, затова хората не искат да бъдат добри. Сега този порядък ще го оставим тъй, както съществува. Аз разсъждавам, как трябва да разбирам новия живот. Като срещна един човек, аз се радвам, че имам възможност да се проявя. Намера някъде някоя хубава цигулка. Цигулар съм. Радвам се, че мога да посвиря на нея. Възможността на добрия човек е унази цигулка на цигуларя, който досега е нямал възможност да се прояви. Доброто е цигулката. Що е доброто? То е унази хубавата цигулка, която ти ще намериш, за да свириш на нея. Ако знаеш да свириш, тогава от тази цигулка ще извадиш хубави тонове. Ти ще се прочуеш, всички хора ще те знаят. Ако не намериш тази цигулка, ти не можеш да проявиш доброто. Ти не можеш да се прочуеш. Доброто е, което ще накара човека да се прочуе. Казвам, в живота човек не може да бъде здрав, ако не е намерил доброто. Той не може да е умен, ако не е намерил доброто. Гениалните музиканти имат гениална енергия. Каквато песен да извидят струва. Тя е направена не от злато, от диаманти, от скъпоценни камъни е тя. Тогава питам, по какво се отличава добрият човек? Човек не може да бъде добър, ако не е музикален. Пророкът казва, чух пеене е фония свят. Всички пеят и свирят. Били ли сте фония свят да знаете какво нещо е пеене? Сега това трябва да бъде един идеал. Ти трябва да знаеш специфичния тон на много неща. Имаш някое чувство, трябва да знаеш специфичния му тон. И златото си има специфичен тон. Ако знаеш как да му пееш, то идва. Но ако не знаеш как да му пееш, то не идва. Или да кажем, че искаш да бъдеш търпелив. Търпението е свързано с музиката. Но то не е чувство в човека. И то си има специфичен тон. За да бъдеш търпелив, трябва да знаеш как да пееш. Най-мъчното изкуство в света е човек да бъде търпелив, защото в търпението се преплитат всички противоречия на живота. Случват се неща, които ни най-малко не ги желаеш. Всяка добродетел има свой специфичен тон и цвят. От добрия човек излиза приятна музика, хубава песен. Цяла симфония се чува от добрите хора. Добрият човек мяза на арфа, струните на която са нагласени по такъв начин, че само от докосването с въздуха се чуват нежни, приятни звуци. Добрите хора се наричат свирищи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася божествено дихание. При това от добрите хора се отделя особен аромат, отдалече още се усеща някакво благоухание. Има добри хора по света, които наричат светии. Музиката е един правилен начин как да постъпва човек. Той, което наричаме добро, е отмерено музикално. Всеки един тон е мярка, има съчетание. Човек сам по себе си е арфа с няколко милиона струни. Има ключове. И вие сте все музиканти, които не знаете как да свирите. Човек мисли, ако бутне правилно една правилна мисъл. Не постъпва добре, значи не знае да свири. Неговите чувства са криви. Не знае как да нагласи арфата си. Щом детето излезе на бял свят, ангелът му стои близо до него и му дава тон. Детето чува този тон и го произвежда. Щом чуят този тон, всички укражаващи се радват, че се е родил човек на света. Не само при раждането си човек се нуждае от основен тон, но през целия си живот. Когато човек намисли да направи някое добро дело, ангелът на доброто веднага му дава основния тон. Не вземе ли правилно този тон, доброто дело не излиза както трябва. Обикне ли човек някого, ангелът на любовта му дава основния тон. Не вземе ли правилно основния тон на любовта, човек изгубва любовта си и не може да пее както трябва. Не е лесно човек да обича, т.е. не е лесно да попадне в основния тон на любовта. Всички добродетели – любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто – имат свои основни тонове, които не се ли вземат правилно и добродетелите не се изявяват правилно. Да прави добро може онзи, който знае да пее и да свири. Затова, преди да направиш някое добро, пей! От пеенето зависи как ще направи човек доброто. Без песен добро не се прави. Доброто, за да се прояви, непременно трябва да се употреби музиката. Тя е една обвивка. Музиката се крие в доброто, но за това са нужни уши да възприемат. Тази музика внася мир и спокойствие в човека. Тя е в състояние да укроти и най-разгневение. Тя е в състояние да стопи леда в човека, както светлината и топлината топят снега и леда в природата. Давайте ухо на доброто, отправяйте погледа си към доброто, така ще привикнете да възприемате музиката на разцъфтяването. В музиката се образуват всички добродетели, тя е основата. Добродетелите са класическа музика. Всички те имат определен тон и цвят. Музика има в тях. Види ли човек някого с един от тези тонове, той може да разчита на него. Всеки трябва да работи върху себе си, за да придобие тоновете и цветовете на доброто. Всеки трябва да работи върху себе си, за да придобие тоновете и цветовете на добродетелите. Човек не може да бъде добър, ако няма тона и цвета на доброто. Колкото и да се говори за доброто, каквито и знания да се дават, хората не могат да станат добри, ако не са придобили тона и цвета на доброто. Време се иска за това.